Uriaren emezortzia, gaur, peio, txe egunan egunon? Egunon. Zurekin aipatu behar dugu, gaur, pertsona bat, Jose edo Jose Ariztimuño Olaso, deitzen da, bena bere izango iti azgiago zaguna da. Bai hori da, eta atzoko egunean, saskako egutegian, irakurtzen altzen, Aitzol. Ogen omenez da? Bala, hala, eh, pentsatzen alda, eh, lotura bat dela Aitzol beraz. Eh. Nohtzen apez bat, Gipuzkoan tolosan hirian sortu zena, mila sohtzieun, ta larogoita hamasean, eh, martsoan, familie karlista batean. Gero ba, hamairu orteak te tolosan egonenda da eskolan, eta gero joanen da, Cantabria eskualdeko seminario batean, hala, hortik doantik joanen da, ez dakik guxo bera zendako, edo sasun arazoak zituelako, edo jadanik arazo politiko batengatik. Beraz, etoriko da gero gazteizeko seminariora eta hor apestuko da mila behatzeun eta ogoi askifite funtzio politak, eh, politak ukanen ditu, zenta Espainiako Elizaren misio batasuneko idazkaria izanen da ere, eta hori biliko da Europa mailan, eh, eta gero itzultzen da Euskalde jirat, mila behatziun, ta ogoita Gaitran dugu dela? Bai, noski, ez, ez da dudarik, sartzen eh, delarik segidan Euskal eh, Tzaleak elkarteko zuzendaria izanen da Beraz, eh, nun baita Euskal Pizkundean, eh, oh, sortu den edo garatzen den mugimenduan eh, Antolatzailea da, dinamizatzailea, beraz, eh, antolatuko du ere Euskararen egun bat eh, garaiaktan Eta poesia dibidez edo bertsularitza ere uh, bultzatuko ditu. Lan hainitze ginen ditu, eh, idatzi ditu ehunka artikulu eta Euskararen uh, nohmalkuntzaren inguruan idatziko ditu. Beraz, uh, gara jartan, eh, eskola elibidunen aldea gertuko da dibidez, beraz, uh, oroko horki eh, eskualtzalea eta jambiak da ere ipajaldeko gizartea edo egoerari buruzuz uh, zela. No, eskoltzalea bai eta abertzalea bai noskiere hala eh garaiartan badakigu abertzaletasuna nunbait garatzen dela ELA, uh, sindikatutik bizik uh, urbila izanen da, sigituko du ere, eta bon, karlista zen uh, diatoriz, eh, familia, baina uh, bilakatzen da abertzalea, uh, berazogoigaren uh, bendearen astapenian. Uh, gerla pizten delarik uh, eskapatzen da, biztan dena, eh, donostian zen, eta ipahaldean kokatzen da, eta belokeko uh, monastegian partikulazki, eta hortik uh, irabakitzen ba, ira du, berriz itzultzea egualderat, eta horta akitzen du itxasuntzi bat Gekla gara jean Gekla gara jean, hori Zenta bere esedea idekia zen eta pentsatzen zuen abertzalean eta karlisten arteko akordio bat izaiten altzela, eskoalegiaren alde beraz erabakitzen du sartzeak jakuen artzean, egualderat eta hor, ahestatua da pasaiako onduan itxasuntzi bat zean da eta hor, badakigu beraz ugiaren hamabostean mila behatzea unta hori hamasean ugiaren hamabostean gertatzen dela Hor iduriz, eramanada Donostiako presondegi batera eta hor hamazazpian, beste batzuekin, uh, libratua da, krakuen artian, reiten dut krakuen artian, zenta bat ere libratua, hori libratzen zituzten jendeak ofizialki ez ausi peratzeko gero, baina uh, praktikoki, eramanada, eramanada ernan irat, eta hor uh, fusilatua da. Zoko eguna izango zen, uriaren hamazazpian. Hamazazpian, hori da. Ados, aitzol. Euskabat gehiago ezagutu dugu. Jose Aristimuño Olaso bere egiazko izanaz. Hori da. Ni esker, Bello? Ma, e, uh, orido, suer, dener, bai, mire esker, hori edo zuer. Dene, bai, heldu dina ez